وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد تعلمون جميعا ايها الساده الاعزاء نتامبوا نيوته ايي ندوغو زانغو و الاسلام kwamba sote sisi tulikuwa kabla siku ya leo katika agizo la Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani yake katika kulifanyia kazi agizo hilo pale Allah Subhanahu wa Ta'ala alibosema ya ayu alldhina amanu amba amini. kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalldhina min qablikum la'allakum tatqoon sote sisi tulikuwa katika agizo hilo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha juu ya waja wake Jambo la kufunga mwezi wa Ramadhani lengo na madhumuni si na njaa lengo na madhumuni si kueka na kiu lengo na madhumuni si kuatia katika Viki bali la alla kumtatqoon lengo ni kumcha allah subhanahu wa taala lengo ni mtu kufikia pahala akawa anatekeleza amri za allah subhanahu wa taala kisawa sawa akawa ni mwenye kuacha makatazo ya allah subhanahu wa taala sasa swali linakuja kwa wewe e ndugu yangu muislamu ambaye tayari kulitimiza agizo hilo tayari kulifanyia kazi agizo hilo je lile lengo la agizo hilo wewe umelipata la alla lengo ni kumcha allah subhanahu wa taala tayari umekwishakumaliza mwezi ume wa ramadhani tayari kuyafanya yale ambayo yaliokuwemo ndani ya mwezi wa ramadhani ambayo yamebebwa agizo la allah subhanahu wa taala je lengo umelifikia la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tuelewe ndugu zangu islamu inna alakata kabuli la amali hakika jambo la mafungamano na mahusiano ya mtu kukubaliwa matendo yake subhanahu wa ta'ala wa alamata haa, na alama ambazo zinazoonyesha kwa sababu mtu yale matendo yake yamekubaliwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala al yutbi'aha Bitaatin ta'atin ni mtu kufuatisha ibada nyinginezo ni, ni mtu kufuatisha utiifu baada ya kutoka katika utiifu alikuepo katika utiifu wa kufunga mwezi wa Ramadhani basi baada kumaliza Kufunga mwezi wa Ramadhani na kuyafanya yale ambayo yalikoa ndani ya, ya mwezi wa Ramadhani aonekane kwamba yeye baada ya mwezi wa Ramadhani awe katika kufuatisha matendo mengine anaelekea katika jambo la kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala hii ndiyo alama ambayo inaonyesha ya kwamba huyu mtu amekubaliwa matendo yake haya ndiyo mausiano ya kuonyesha kwamba huyu mtu alikuwa katika ibada katika kipindi fulani na sasa ametoka katika ibada katika kipindi hicho ameelekea katika ibada nyinginezo na inaonekana kwamba huyu matendo yake yamekubaliwa ya namna yatakabala Allah min almuttaqin kwahika si Allah subhanahu wa ta'ala anawakubalia wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na huku katika funga Allah anakwambia la halakum tattaqun ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala sasa je matendo yako uliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani yamekuwa ni yenye kukubalika Utajuaje kama matendo yako yalikuwa ni yenye kukubalika? Uswali kwako, swala katika mwezi wa Ramadhani, kufunga kwako mwezi wa Ramadhani, na kuswali sala za sunna za asubuhi na usiku. Je, utajuaje kama hizi zimekubalika? Ni wewe baada ya kipindi hichi cha Ramadhani, kuonekana kwamba wewe ni mwenye kuendelea na utiifu wa kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhani imekulea, ikakwambia kwamba uwache kila maneno ambayo yalikuwa mabaya kila vitendo ambavyo ni kwa vibaya ili funga yako ikubalike mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema hayo na wewe ukawa ni mwenye kuafanyia kazi pale mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema mal lam yada qaula zur Wala la amala bi falesa lillahi hajatun fi ayda ta'am wa sharabahu wewe ndani ya mwezi wa ramadhani uliyafanyia kazi haya lakini je baada ya kumalizika mwezi wa ramadhani utakuwa ni mwenye kuendele ya kuyafanyia kazi haya au kwamba wewe ni katika wale ambao walikuwa wanasubiri kwa hamu zote mwezo Ramadhani, tayari, wa Ramadhani umalizike na wao tayari washadhamiria kuyafanya maovu haya na yale ikiwa wewe upo katika wale basi hebu jingowe hebu sema mbona mimi nilikuwa katika mwezo wa Ramadhani ilikuwa mzuri wa kusoma Qurani mbona mimi nilikuwa katika mwezo Ramadhani, mzuru wa Ramadhani nilikuwa mzuri wa kuswali sala za sunna mbona mimi katika mwezo wa Ramadhani nilikuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri ya kuakrima watu, ya kutoa sadaka, ya kujihurubisha kwa Allah. Mbona mimi nilikuwa naishi vizuri na watu wangu nyumbani? Sasa mbona saivi hivi nafsi yangu imechafuka? Elewa e eh, ndugu yangu Muislamu, ikiwa kwamba wewe ulifanyia kazi kwa kweli Ramadhani na ukawa ni mwenye kujibidiisha katika utifu, nafsi yako itakuwa ni yenye kusafika. Lakini ikiwa kwamba wewe ulifanya mapungufu katika mwezo wa Ramadhani, basi ni muda ambao wa kuelekea kwa Allah Subhani سنا وتعالى وكمتكم سماع الله سبحانه وتعالى نا hivi ndivyo ambao kana salafu sale walivyokuwa as-salafu sale anatuelezea al-Imam Saadi wakati alipokuwa aki tafsiri aya thumma afibu min haythu afazanaasu wastaghfirullah kisha miminikeni katika albukwa kielezea haya hii thumma afidhu min afadha an-nas kisha miminikeni katika ile namna ambayo watu kimiminika wakitoka katika sehemu moja kuelekea sehemu nyingine wakati walbukwa katika matendo ya ibada ya hija ambao walikuwa wakitoka sehemu moja wakielekea sehemu nyingine katika kule kujikubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtakeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala al-imam saadi anasema haza namna kama hivi yambaghi lilabdi inatakikana kwa mja idha faragha min ibadatin anapomaliza ibada yoyote ile ayastaghfir Allah subhanahu wa ta'ala amtaki msama Allah subhanahu wa ta'ala anitqsir kutukana yale mapungufu ambayo yeye alikuwa amyafanya wewe tayari e ndugu yangu muislamu umekusha kuifanya ibada ya ramadhani umekusha maliza funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Unatakikana ujeelekeze kwa Allah ujitupe kwa Allah kwa kumtaka msamaha kwa sababu wewe ulitakikana muabudie Allah kisawasawa sawa hasa lakini kuna mapungufu ya hapa na pale yalikutokezea basi muombe Allah msamaha na hivi ndivyo ambao mje anukutakiwa kwamba yeye anapomaliza ibada yote ile amuombe Allah msamaha kutokana na yale mapungufu ambayo alokuwa fanya wayashukuru hu ala tawfiki na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya tawfiki ambayo Allah alikuwa amempa ya kuimaliza hii funga mwezi mtukufu wa Ramadhani ya kuimaliza hii ibada ambayo ilikuwa tukufu ambayo nilichukua masiku basi wewe Allah subhanahu wa ta'ala la awe kama yule ambaye yeye anajiona kwamba tayari kukamilisha ibada tayari kwamba ibada zote kwa kufanya ibada yake moja tu anajihisikana kwamba tayari kukamilisha ibada haitakikani muislamu awe hivyo haitakikani nje wa Allah awe katika hali kama hiyo bali nje wa Allah anateteka awe niwe kumwomba Allah msamaha kutokana na mapungufu ambayo alikuwa ameyafanya kutokana na ile ibada kadhalika vile vile amshukuru Allah subhanahu wa taala wa kumpata ufiki ya yeye kuimaliza ibada ile na huko akimwomba allah taufiki ya kuweza kuiingia ibada nyingine usiye kama yule ambaye yara yeye anaona anahu qadi akmala ibadatan kwamba yeye amekusha kukamilisha ibada wamanna biha ala rabbihi wa ja'alat lahu mahllan wa manzilatan rafiatan akawa kwamba anaona kwamba ibada yake hiyo kwamba yeye ni mwenye kupata neema tu moja kwa moja mbele ya Allah kadhalika vile vile kwamba ibada yake hiyo itakuwa niweze kumnyanyua daraja tu moja kwa moja Hawi ni mwenye kujikagua yeye mwenyewe, hawi ni mwenye kujihisabu yeye mwenyewe. Na Muislamu anateteka awe katika maneno ya Omar Ibn Khattabi radhiallahu an baada alipoambia 70 hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Zihisabuni nafsi zenu kabla ya nyinyi wenyewe kuhesabiwa. Ya hisabuni matendo yenu ambayo mliko ameyafanya. Je, matendo haya ambayo mliko ameyafanya mmeyafanya kisawa kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa anataka? au kwamba ndani yake kuna kusur au ndani yake kuna taksir sasa ikiwa kuna taksir badiru ila tauba walistighfar kimbilieni katika jambo la kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kimbilieni katika kutaka toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika vile vile kumshukuru Allah kwa kuwa wewe amekuingiza katika wale ambao walikuwa mitenda jambo la mtu kupata mafiki akatenda matendo hii ni moja katika njia ambayo ilikuwa ya khairi kwa yule ambaye alikwa yeye yuko nje ya kutekeleza yale maagizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu waislamu, tuliona sisi ndana mwezi wa Ramadhani. Watu walikuwa wakinufaishana, watu walikuwa kila mmoja anabidi anafanya juhudi ya kuhakikisha mwezake anamnufaisha. Watu walikuwa wakifutarishana, watu walikuwa wakisaidiana katika mambo ya khairi. Watu walikuwa kuelimishana katika mambo tofauti tofauti alikuwa mazuri ya mtu kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Eee ndugu zangu wa mambo yale sio ndani ya mwezi wa Ramadhani tu bali mambo yale yanatakikana yaendelee kila leo kila siku kila wiki kila mwezi kila mwaka mambo ya kuwafaaisha watu yanatakikana yaendelee na ndio yanaingia katika hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo aliposema Ahabbun nasi ila Allah subhanahu wa ta'ala watu ambao wenye kupendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala au yule ambaye mwenye kupendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala anfauhum lin ni yule ambaye mwenye kuwanufaisha watu kwa maana wewe ukawa unabidia ya kuwanufaisha watu ikiwa Allah amekupa elimu basi wewe ukaendelea na kuadarishisha watu kama ambao ulivukua ndani ya mwezi wa Ramadhani isiwe katika wale ambao wao wakiwa katika mwezi wa Ramadhani wanafungua madarisi, wanafungua durusu hizi na zile lakini ikimalizika mwezi wa ramadhani dasa wanazifunga wanasubiri mwezi wa ramadhani mwingine uingie la wewe utakuwa si katika watu ambao wenye kupendeza zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Taala mpaka wewe kwamba uwe amfa'u an-nasi yani uwe wewe wewe kwamba nasi kwamba una manufaa zaidi kuwaletea watu sasa ikiwa kwamba Allah amekuruzuku neema yoyote ile ikiwa ya elimu kuwa ni mwenye kuwasomesha ndugu zako ikiwa maarifa ambayo ya akili unaweza kuwasaidia ndugu ndugu zako maarifa hayo endelea kuwasaidia ndugu zako katika maarifa hayo ikiwa kwamba umepewa nguvu kuna pahala pale itakija nguvu basi kuwa ni mwenye kuendelea alhasil katika kila sehemu ambayo unajua wewe Allah amekuruzuku kitu miongoni mwa neema miongoni mwa neema zake Allah subhanahu wa taala basi endelea kuanufaisha ndugu zako ili uingie katika wale ambao wenye kupendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa taala ndugu zangu waislamu tuelewe hizi vilevile ni siku za furaha leo ni siku ya furaha ambayo kila mmoja anatekana afurahike afurahike mwenyewe katika nafsi yake afurahike na watu wake nyumbani na mke wake na mama zake na watu wake wote wanatekana kwamba wawe katika furaha na katika hadithi hii ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema ahabbu nasi ila allahi anfa'u minan nas kisha akasema wasururun na furaha yudkhiluhu ala muslimin na furaha bila vile ambayo muislamu ateingiza juu ya ndugu zake waislamu sasa siku ya leo ni siku ya furaha kabidhālika falyafrahu fabimā raḥmatin min Allāhi antalahum wa raḥma ambazo tunatoka kwa Allah wao umekuwa laini kwa wao sasa wa, wanachuoni naeleza wana walipokuwa kieleza aya hii kadhālikanā ayātun fabidhālika falyafrahu huwa khayrun mima yajmaʿūn kipande hichi cha aya wanasema wanachuoni kwamba katika mambo hayo wanakusudia mambo yote ya khairi wa birahmatihi sema kwa fadhla za Allah subhanahu wa ta'ala fadhla za Allah zimekusanya mambo yote ambayo kila ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikwa wewe amekufadhilisha amekufadhilisha amekuingiza katika mwezi wa Ramadhani kuna watu walikufa kabla kuingia katika mwezi wa Ramadhani lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekubakisha wewe hii ni fadhila iliyotokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akakupa afya akakupa afya ukaweza kufunga mwezi Ramadhani hii ni fadhila inotokayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sasa Allah anakuambia qul bi fadli llahi wa bi rahmatihi fa huwa khairu mima yajma'un sema kwa fadhla za Allah Subhanahu wa Ta'ala na rehema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa jambo hilo basi nafurahi waumini kufanya hivyo ni bora kuliko yale ambayo wao wanokusanyika kwa hiyo ni siku hii ya furaha furahika katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri eh ndugu yangu Islam katika hali ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa taala usifurahike katika maasi kwa kuweka miziki. usifurahike katika maasi ya mtu kwa mtu kufanya uzinifu usifurahike kwa maasi ya mtu kusema maneno ambayo yakuwa mabaya kumuudhi Allah bali furahika kwa kusema maneno ambayo yakuwa mazuri furahika kwa kutenda vitendo ambayo yakuwa vizuri furahika kwa mtu kumtembelea ndugu yake kumtembelea mzee wake ikiwa iko mbali kadhalika kwa kutembelea jamaa zake hawa na wale hii ni siku ambayo ya furaha sana furahika ewe ndugu yangu kwa misingi ya uislamu kwa vile ambavyo Allah Subhanahu wa taala alivyokuwa amelekeza na haya tunayaona kivitendo kabisa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam abubakari allahu anhu siku moja dahala ala aisha aliingia kwa aisha allahu anha na mbele yake wa aisha kuna vijakazi wawili tugniyani walikuwa wao wakigani wakicheza sasa abubakari guaingia akashtuka akawa mbona hawa kama wanaimba hivi mbona hawa kama wanawake wanafanya mambo ambayo yalikuwa sio akasema ama ama zaamir fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya riwaya akasema ama ama zaamir shaytan fi baiti rasulillahi hivi mazumari au mazumari ya shaytani hapo katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana akataka kuwakemea kwa akawakemea wale Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia daa huma waache hao inna likulli qaumin 'eidan wa hadha akamwambia Abubakar waachie hao washereheke leo ni siku yetu inna likulli qaumin 'eidan kwa sababu kila watu wanaidi yao Wahada... iduna... wa hadha عيدuna na hii ni yetu kwa hiyo waachie washereheke kwa hiyo kushereheka eh, ni jambo ambalo litakiwa lakini katika misingi ya Uislamu katika taratibu za Uislamu katika mafundisho ya Uislamu mtu anateteka asiakiuke mafundisho ya Uislamu akiyakiuka mafundisho ya Islam ina maana atakuwa analeta munkarati analeta maovu anafanya mambo ambayo kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala Unaweza wewe kashereheka na mke wako. Ikawa yeye mke wako amekaa, wewe uko unacheza na yeye anakuangalia au ikawa anacheza, wewe amekaa anakuangalia. Na kila ambalo lilikuwa Uislamu umelelekeza basi furahika siku ya leo ndugu yangu Muislamu. Usiwe kwamba ni mwenye kuliacha jambo hilo. Ndugu zangu wa Uislamu, sisi tumetoka katika mwezi wa Utifu. Umezi Allah Subhanahu wa Ta'ala ameufadhilisha. Kuliko miezi yote katika ile miezi mbili. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa pekee katika miezi mbili ni mwezi wa kumtii Allah Subhanahu wa taala. Ni mwezi wa kujifundisha mambo mengi sana, ni mwezi ambao wakulea nafsi, ni mwezi ambao wakumfanya mtu akitoka wa katika mwezi ule, basi tayari anatoka vinginevyo. Sasa ewe ndugu yangu Muislamu, ili, kama ilikuwa kabla ya mwezi wa Ramadhani, ulikuwa wewe una magomvi na ndugu yako, basi hebu yasafishe hayo. Yasafishe. Kama ulikuwa na magovi na mke wako, yasafishe magogovi hayo. Kama ulikuwa na magovi na jirani yako, yasafishe magogovi hayo. Kama ulikuwa na hali tofauti tofauti ambazo zilikuwa mbaya wewe na ndugu yako, basi kuwa ni mwenye kuzisafisha hizo. Itengeneze nafsi yako. Kuna watu wanafika kuzikana, hawasemezani, hawazungumzi. Kitu gani hakuna hata kimoja cha maana. Sasa wewe unaitengeneza nafsi yako. Wewe unajikurubisha kwa Allah. Wewe unatafuta radhi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo safisha moyo wako tengeneza moyo wako kuwa ni msafi kwa Allah Subhanahu wa taala kuwa ni msafi kwa viumbe wa Allah Subhanahu wa taala jua kwamba iko siku utakwenda kuulizwa husiana na nafsi yako na yale ambayo yanopita katika nafsi yako usieke kitu kilichokuwa kibaya usieke mafundo ndani ya nafsi yako usieke donge la roho ndani ya nafsi yako usafishe moyo wako Uweke katika mazingira ambayo yalikuwa ni mazuri na hivi ndivyo ambao alivyokuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ile kipande cha aya nyingine kieleza kile Fabima rahmatin minallahi lahim lahu walau kunta fadhlan ghalidha alqalbi lam fadhu min hawlik wa ramaza Allah wewe ndiyo kwa laine na lau kama ungekuwa wewe ni mwenye moyo unye kususuaa moyo mgumu tena ni mtu ambaye ukawa na hasira e, ukawa katika hali ambayo ile kwa mkalimkali lam fadhu min hawlik watu wako angekukimbia Ugalikuwa huna watu wewe. Lakini tizama bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyowaathiri watu, namna ambavo alikuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezo Ramadhani, wa Ramadhani alikuwa vipi? Kabla ya Ramadhani alikuwa vipi? Na ndani ya Ramadhani alikuwa vipi? Na baada ya Ramadhani alikuwa vipi? Sasa na wewe unatakikana umfuate bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali hizo. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa Allaha kathira kwa hakika imekuwa mtume wa Allah kwa ni kigizo chema. Bwana mtume kabla Ramadhani kuingia alikuwa vipi? Wewe ndivyo unatetakana uishi kama ambapo alivyoshii. Na ndani ya Ramadhani alishi vipi? Na wewe ndivyo ambavu unatekana uishi. Na baada ya Ramadhani yeye alishi vipi? Na wewe ndivyo ambapo Muislamu unatekana uishi. Ukiishi katika maisha hayo basi utasalimika min aafati Kutokana kila maafa ya dunia. Na kutokana kila mawimbi ya kila mabalaa wewe utakuwa ni mwenye kusalimika nayo kwa sababu maisha yako unayakisi kama ambavyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anaishi. Wewe na wewe yaakisi maisha hayo. Sasa utayakisi vipi maisha hayo? Jitahidi sana katika siku yako usikose kuwa una sehemu unakwenda kusoma dini yako. Kama ambavyo alivyokuwa wewe mwezi wa Ramadhani unalifanya jambo hilo. Katika siku yako, kuamka kwako, mpaka kurejea tena katika malalo yako, jitahidi sana eka sehemu katika siku hiyo ya kujifundisha yale ambayo yanafungamana na dini yako. Kwa sababu yapo mengi ambayo wewe hujui. Ya yapo mengi ambayo Allah ameamrisha ambayo wewe huielewi. Ya yapo mengi ambayo Allah subhana wa Ta'ala ambayo wewe huielewi. Ya yale ambayo alokuwa ameamrisha wewe huielewi ili ukani mwenye kuyafanya Uyelewi, bali unakuwa ni mwenye kuacha kwa sababu unaelewi. Lau kwamba uko naelewa ungekuwa ni mwenye kufanya. Kadhalika yapo mengi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataza ambayo wewe unayafanya mambo hayo. Lau kwamba ulikuwa umesoma ukayajua basi ungekuwa ni mwenye kuacha. Sasa tenga muda katika siku yako kuisoma dini ya Allah kisawasawa Na elimu ni jambo ambalo ni muhimu sana enyi ndugu zangu wa Islam bila ya elimu hatutoweza sisi kuutia nguvu Uislamu wetu hatutoweza sisi kunyanyua Uislamu maaddua wa Uislamu wao usiku na mchana wanasoma na wanaukandamiza Uislamu na wanauboboo Uislamu sasa ikiwa nyinyi wa Uislamu melala huu Uislamu utakuwa ni wenye kutoweka moja kwa moja sasa tuzinduke tutanabahi na tuwe macho na ne wenye kuihamidi dini yetu ya Uislamu. Natukiamiki kwake ni kwa sisi kusoma kisawasawa Tujitahidi sana, tuekebize katika kusoma dini yetu. Tuahikishe kwamba tunaielewa dini yetu, tunaifanyia kazi dini yetu. Wewe jitahidi usome ndugu yangu Muislamu. Kadhalika mke wako vile vile, jitahidi asome dini ya Allah kisawasawa kadhalika watoto wako, jitahidi wasome dini kisawasawa Ili wewe ukiondoka duniani basi tayari kwamba Uislamu umutia nguvu. Na wale ambao uliowacha nyuma wanaendelea kuutia nguvu Uislamu. Ukiacha mke nyuma anaendelea kuutia nguvu Uislamu. Ukiacha watoto wanaendelea kuutia nguvu Uislamu. Lakini leo tizama mazingira yetu ambayo tunaishi sisi. tizama Uislamu wetu ambao leo sisi tunaishi. Huko kama vile ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivotaka huko tofauti. Lakini ukiangalia wajawema utalikuta hili likuepo ukiwasoma hawa maimamu hawa wengine waliachwa e, na wazazi wao wa kiume hali ya kuwa ni wadogo sana lakini wale wanawake namna walivyokuulia katika tauhidi namna walivyokuulia katika kumwelekea Allah kisawasawa waliwalea wale watoto mpaka wakaibuka wakawa ni maimamu hali ya kuwa wazao wamekufa leo mtu anaogopa sana akifa yeye na akamwacha mke wake na watoto wake si itakuwaje kwa sababu huyo mwanamke hajalelea kisawasawa kwa hiyo hatoweza kumuongoza mtoto kisawasawa. Kwa hiyo hebu tujitahidi katika kuwalea wake zetu kisasaa. Tujitahidi kuwalea watoto wetu kisasaa ili tuwe katika hali ambayo ni nzuri Na sala zangu za mwisho nazielekeza kwa wanawake hasa. Wanawake katika masiku kama haya, baadhi yao wanaonekana kwamba ule utifu ni wenye kuacha. Kama wao walikuwa ni wenye kuatiwa wamezao, basi wanakuwa ni wenye kuliacha jambo la kuatiwa wamezao anasema mimi nilikuwa nikikutii mwezi wa Ramadhani tu kwa sababu ni mwezi wa ibada lakini eh msimamo wangu uko pale pale kwa pengine kabla Ramadhani alikuwa kidai talaka au alikuwa na maneno machafu alikuwa na maneno mabaya sasa kuingia Ramadhani akaona ajizuie sasa baada ya Ramadhani anarudisha mambo yale yale wanawake wa kama hii wanatekana wamgupe Allah subhana wa taala wamche Allah subhana wa taala na wajue manzila ya mume eh katika Uislamu Arijali Al ni ala nisaa wanaume ndio wasimamizwa wanawake mwanamme amefadhilishwa kwa mwanamke tena kufadhilishwa ambapo uko kubwa kabisa mwanamke wa islamu anatakana fahamu uzito wa mume wake asimchukulie kwa ni mtu ambaye alikuwa kawaida Tizama bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li aadin la amartul mar'ata an tasjuda li Lau la au kwamba mimi ingelikuwa mtume wenu na uwezo wa kumwaamrishia yote yule amsjudie mwengine basi ningerimwaamrisha mwanamke amsjudie mume wake kutokana uzito ambao alikuwa yuko nao kutokana majukumu ambayo mume alikuwa amepewa kwa hiyo mwanamke atakana haya hafahamu Leo kwamba ingelikuwa bwana mtume amepoa amri ya kiumbe, ya kiumbe kiume asujudie kiume mwenzake basi ingeliwaamrisha wanawake wasujudie waume zao lakini hakuna sijida na kiumbe sijida zote ni Allah subhana wa taala lakini wanawake watakana wafahamu haya hawa waume ni viumbe wengine hata ukiona unacheza naye hata ukiona kwamba unafanya naye mashara jitahidi uwe katika hali ya utifu e eh, mwanamke wa Kiislamu tena utifu wa hali ya juu sana Kiasi ambacho mchukulie mume wako anapokuamrisha kama vile uko mbele ya mheshimiwa rais anakuambia hebu nchukulie kitu fulani na ana zake bila shaka wewe utakwenda kuchukua pale na watu wapo wana kuangalia sasa mwanamke anatekana utifu wako wewe mkubwa zaidi kuliko hivyo mbele ya mume wako akakwambia akachukulie kitu fulani basi ondoka nenda akachukue kile kitu Nafurahika ye mwanamke wa Kiislamu kutumwa na mume wako jitahidi uwe unapenda kutumwa na mume wako na jitahidi umfanyao utifu aliya juu kadhalika hebu tazama hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam yule amma tu husaini ibn mihsan alipokuja kwa mtume sallallahu alipomaliza haja zake na maswali ambayo alokuja kumuuliza Je wewe unaye mume? kalat na'am. Akasema ndiyo naye mume mimi. Akamuuliza kaifa anti lahu? Vipi wewe uko kwa mume wako? Uko vipi wewe kwa mume wako unamfanyia mambo ambayo yakumtii? kalat yule mwanamke akasema ma aluhu illa ma ajastu alihi ya Rasulullah mimi bana sijapatapo kumfanyia mapungufu Wanasema wanachuoni walipokuwa kitafsiri jumla ma alu ila ma ajastu alayhi wakasema ma ukasiruhu fi khidmati wa irdahi kumfanyia mapungufu katika kumtumikia mume wangu na katika kufanya mambo ya kumridhisha mume wangu ilikuwa inatosha jawabu hii mtume ya abu hii, nyama ilikuwa inatosha jawabu hii mtume ya nyama zekimia kwa sababu hii ni levuli ya juu kabisa ya mwanamke kumtumikia nani kumtumikia mume wake anasema mimi sijapata hapo kumfanyia mapungufu mume wangu katika kumtumikia na katika kumridhisha isipokuwa yale ambayo yameshindwa kibinadamu kila mwanadamu ana mapungufu yake ya rasulullah lakini mtume swalla sallam pamoja na hayo akawambia famdhuri aina anti minhu jiangalie vizuri we mwanamke uko wapi na mume wako fa huwa jannatu kiwa naruki kwa hakika huo mume wako Ndiyo pepo yako na huyo mume wako ndiyo moto wako ukijitahidi kumfanyia mambo ya kumridhisha ukajikurubisha kisasaa kwa kewe basi elewa kwamba hiyo ndio pepo yako lakini vile vile ukiwa unamkekua mume wako ukawa humtii eh, akikwambulisha wewe unasema ah yani unajifanya bwana mkubwa sana eh, kila kitu wewe unaamrisha tu kwa elimpoa dhamana imepoa jukumu lakini sisi kiasi hicho baadhi ya wanawake wanasema hivyo ambao walikosa adabu sasa aelewa mwanamke ikiwa kwamba wewe ni katika wale ya kusadabu kwa, kwa mume wako basi unajitafutia moto kwa sababu huyu mume wako ndiyo pepo yako na ndiyo moto wako e mwanamke wa Kiislamu kwa hiyo zinduka e mwanamke wa Kiislamu kaa katika utifu wa kumtii Allah kisha kaa katika utifu wa kumtii mume wako mume amefadhilishwa mume ni kiumbe wa aliokuwa amepewa madaraka yote kiasi ambacho wewe baada kuolewa tu kila kitu chako kimehamia kwa mume wako Aje baba yako leo? Aje mama yako leo? Atake kukuchukua, hatoweza kuchukua Atake kukuamrisha, hatoweza kukuamrisha. Atake kukutuma, hatoweza kukutuma. Isipokuwa kwa idhini ya mume wako eh mwanamke wa Kiislamu. Mume akikwambia kaa hapo sitoke basi huna ruhusa kutoka. Lakini leo wanawake wengi wanatoka bila ruhusa za wome zao. Wanawake wengi wanafanya mambo bila waume zao kujua. Ni wanafanya mambo ambayo, ambayo waume kwa nini wanakuja kujua huko tena anakuja kujua kupitia mtu mwingine kabisa sasa si wanawake wa sawa katika Uislamu wala wa, Uislamu hauelekeza wa hivyo enyi wanawake wa Kiislamu kwa hiyo hizi ni nasaha ambazo nazinikeza kwa wanawake wa Kiislamu na nyinyi wanaume mtakana mwafikishie wanawake ili wakae katika utifu wa kutieni nyinyi waume zao kwa sababu jambo hili limeamrishwa na Allah Subhana wa taala kutengenekea kwa jamii Ndiyo kutengenekea E, kwa Uislamu kwa jumla wake. Na jamii inaanza kutengenekea wapi? Inaanza kutengenekea kwa kuyatengeneza majumba. Wanawake wanatetekana watengenekee, Wawe sawa sawa, wawe katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Na sisi eh ndio wasimamizi wa kuyafanya hayo. Sasa ikiwa wanawake katika hali kwa nzuri, tutaweza kutengeneza jamii. Kwa hiyo ewe mwanamme, usikubali mke wako akatoka hali ya kuwa kwamba yuko ushi Maongo yake yanaonekana itajili mvishe kwa mujibu wa sheria iliyokuwa inataka na ee mwanamke mume wako akikuvisha kwa mujibu wa sheria iliyokuwa inataka na mavazi hayo ee mwanamke wa Kiislamu leo maadui wa Uislamu wameangalia hali gani ambazo watazifanya ili wapige vita Uislamu wa wakajua kwamba tuwatumilie hawa wanawake hapa na huyu ni shetani ambaye yeye eh, vile vile amefanikiwa alipokuwa kawatumia wanawake mara nyingi sana mimi nikiwazungumza wanawake, hupenda kukitaja kisa cha baba yetu Adam na Hawa. Sote tunajua kwamba Adam alipoundwa, alewekwa peponi. Sote tunajua hilo. Na akaambiwa asile tunda. Na akaambiwa kwamba shetani ni adui. Sasa Ibilisi akawa anafanya mbinu za kumshawishi Adam alile tunda. Ibilisi akashindwa. Na huu ndio uhalisia Ibilisi alishindwa kumshawishi Adam kuli tunda. Sasa alipoona ameshindwa kulila tunda akamuelekea Hawa ambayo ndo mama yetu akamshawishi alile tunda. Hawa ni mwepesi mwanamke ni mwepesi ndio maana mtume Swassalama akasema mara aitu min naqsaati naqli waddeen aglabu lilummi rajuli azim min ifdakunna sijaona mimi wapungufu Amba wa ninyi akili na dini ambao wenye kumshughulisha mwanamme ambaye alikuwa madzibuti wenye kushughulisha moyo wa mwanamme ambaye alikuwa madzibuti min ifdakunna mtume swala anaambia wanawake kuliko mmoja wenu nyinyi wanawake nyinyi ni wapungufu wa akili na dini lakini mnawashughulisha wanaume kwa likweli mnaukotaka kuwashughulisha wanaume na wanaume anashughulika tena mwanamme alikuwa madzibuti kabisa anashughulika kwa mwanamke sasa ni wapungufu wa akili na dini. Kwa hiyo Ibilisi alipokuenda kwa mama yetu Hawa, akamshawishi akashawishika. Akala tunda mama yetu Hawa. Kwa hiyo sasa Hawa na ye akatumia khiana zake kumshawishi mume wake mpaka baba yetu Adam na yeye akalila tunda. Ibilisi aligonga mwamba kumshawishi baba yetu Adam. Lakini alifanikiwa ibilisi kwa kumtumilia mwanamke mpaka kumpoteza nani baba yetu Adam ndio mtume swalla salam akasema laula hawa khanat zauja lam takun untha zauja hadda lau kama si mama yetu hawa khanat zauja kumfanyia khiana mume wake mpaka kalinatunda mume wake ni nani adam akalinatunda lam takun untha zauja hadda asinge alipatikana mwanamke akafanya khiyana kwa mume wake akafanya mapungufu kwa mume wake lakini hii ni hali inaonyesha kwamba wanawake wana mapungufu sasa sisi wanaume umetaka tusimame kisawa sawa kuwalea wanawake katika hali ambayo ni nzuri kuwalea wanawake katika mazingira wa Uislamu kuhakikisha kwamba hawa tunawapeleka madarsa wakasome kuhakikisha kwamba hawa tunaelekeza kwa mujibu wa Uislamu ambao unataka basi tutapata jamii ambayo ilikuwa ni yenye kutengereka Tutapata ma, e, tutapata watu ambao watakauzalikana katika kizazi ambacho kichukwani bora. Kwa hiyo tuzinduke enyewe ndugu zangu wa Na wanawake wanatakana wayaelewe haya, wayafahamu haya, wayajue haya na wajijue kwamba wao ni wapungufu wa akili na dini. Wajijue kwamba wao ni watu ambao wenye mapungufu makubwa. Na ndio maana msimamizi mwanamme. Mwanamke yote alikwaje elewi katika upande huo. Mwanamke yote ambaye aliyokuaye halikubali hilo ndio namuona kwamba yeye kila kitu anajua. Lakini ambaye aliyokuaye amekubali mmm mpungufu wa Amepata jambo. Mumwangu bana kuna moja mbili tatu 4 5. Hebu nishauri, hebu ni niongoze, hebu nielekeze. Ni ni Huyu ndo mwanamke ambaye anotakiwa katika jamii ya Kiislamu. Tunamwomba Allah subhana wa taala atuwafikishe kazi haya. Allah atukubalie ibada zetu katika mwezi wa Ramadhani. Na atujalie tueni wenye kuendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama ambavyo alivyotuambia waabudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Allahumma kullana wa la taqul alayna وازدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا تذلنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم يسر لنا كل عسير اللهم يسر كل عسير اللهم يسر كل عسير حاجتنا اليك كثير حاجتنا اليك كثير اللهم يام غير الحال والاحوال غير حالنا إلى احسن الحال اللهم انت المقصود بكل حال والمشار اليه بكل... كل معنى اللهم انت ربنا فارزقنا الاستقامه في الدين ايوه الله تنقوموا tujalie sisi katika wale ambao wenye kutafakari wenye kuzingatia kwamba baada ya ramadhani hii kuingia na baada kumalizika ramadhani hii ambayo kwamba sisi tuliingia tukatafakari na baada ya kumalizika ramadhani hii pia tujalie kwamba wenye kutafakari kwamba ramadhani hii mpaka ramadhani itakao mwakani nini ambacho kati tatakuwa nayo wenye kutenda kadhalika tujalie katika wale ambao walikuwa niweje kutafakari ramadhani hii tuliomaliza na ramadhani ambayo ilikuwa imepita ni mapungufu yetu tuambayo tulokuwa tuko nayo ili tuweni wenye kujarekebisha nayo ili tuweni wenye kuasazisha hayo tuweni wenye kuwasaidisha hayo inna kawalina dhalika qadiru alayhi taqabbal Allahu minna wa minkum salih alaman wa jazakum Allahu khairan